Ja, jag, jag, jag, det för mycket Jag, jag, jag tycker bara det, det är otäckt att höra på sommaren i kort på det första Din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din Livet är en storm på öppet hav Välkommen till Pådat 137 en serie av Vad <laughs> bra många ja. mm. Vi Det... drar igång Vi drar igång Jo, en, en grej för vi snackade väl om uh, Lustans Slakej förra gången ja. ja Jag var tvungen att, uh, att Googla och kolla på texten till uh, Hur börjar den? Eh, Diamanten är en flickas bästa vän. Den är ju, inte jag, jag börjar bli elak. Eller där. Ja, jo, men du, du, du, är inne, du är inne på rätt. Jag ska börja bli elak. Jag ska börja bli elak. Nej, jag ska, ska är... odla, mitt... Ja, odla mitt hat. Om det är hatet blir tillräckligt kall så känns. Jag så tänker klart. på de två första då. Rad... Särskilt den första raden. Jag var tvungen att och, och, och googla och kolla, jag vet inte varför jag gjorde det. För jag har ju hela tiden trott, eller jag har ju ja, sjungit och trott att han, och det låter nästan coolare. Jag ska börja briljera, mm. jag ska odla metat. Han, han, han säger... Ja, just trodde jag nog först också. Som det stod i texten så, så var det, jag ska börja bli elak, ja. jag ska odla metat. Men jag ska börja briljera, det låter ju lite coolare. Ja, det är roligt att du säger det, tror jag också. <laughs> Tills jag fattar Sicherlöst. Nej, men jag håller ja, med, Oliver, det är kul. Jag ska bara briljera. Ja, men det är det, det, det är lite mer än Johan, mm. Johan Kinde. Ja, vi är framme på mm. eh, 82 nu. 82. 82, 82. Jag, var, jag var på, G på 91, men nu ju... här, här såg jag trästen. Eh, som vi pratade om förra gången om fantasi med Freestyle. Den fanns inte den plattan på Spotify. Jag, inte. Nej, jag lyssnar på någon sån här best of och Oj vad dåligt de sjunger med Gigi Hamilton och den andra tjejen mm -hmm. Det är inte bra okay. Om du har dem liksom på ena sidan I en ytterkant Så har du ju Agneta och Frida i andra Sandelin och Ekman i andra <laughs> Då kanske du förstår Så, så jätteljusigt var det inte Men det var det var inte. Nej. Det var långt ifrån hundra kan jag säga vi drar igång. 82. Dunkar varmt, Tantstrul. Det är alltså en, en single vi pratar om. Nu är det en single. Den var lite så här småsnuskig. Titeln av, är bättre ja. än Men alltså, För Det, det fanns ju Tantstrul. Pink Nere, Champagne. Ja, Pink Champagne. Det fanns ingen mer också. Det är kanske de som var de, de kändaste. Och här var det Kajsa Grytt och... Ja, Lill... Mm. Lill... Nej, hon heter nåt annat. Hon såg ut hur på Tollytorren. Liten. Liten heter hon ja. förmodligen. Ja, just. det, Och så var det någon till. Äh, jag har aldrig varit någon fan Kajsa Kai och Malena. Hette ja, just vad hon gjorde. Malena, ja. ja. Men vad heter hon? Nike, fanns hon som heter ja. ja, just. Det. Som släppte en. Men var det tanstråd eller var det pink champagne? Jag vet inte. Gurra och Nika. Ja, Nika Gurra släppte, släppte en platta mm. Och sen var väl. Var väl eh, var det skrev Kirby från Church var inte han med? Både han och Martin Wilson Piper var tillsammans med någon från Pink Champagne. Här för mig. Mm. mm. Nu hoppar vi snabbt. Nej, det är det säkert. Ja, jag, jag får jag tror jag säkert helt rätt. Men tanstru tans -tans betydde ingenting. Ingenting. För, för mig. Nästa, sommartid och gyllene tider. Den här köpte jag Köptäkten. De sitter på omslaget. Eh, det här ser fint i, ut. Det måste vara Tylle Sand. Va? MF sitter och spelar gitarr och så Ja, det är Tylle Man ser den här dyna i bakgrunden. En eld Och så kan du kan du vilka låtar då? Förutom Förutom sommartider. Alltså är det en EP eller en singel? Nej, det är en... tre låtar. Nej, det kan jag inte. Tylle på baksidan. Alltså cover på California, California Sun's song, och så Vart tog alla vänner vägen och den, är väldigt, den tycker jag är bra. Jag kommer ju lyssna mycket på de här. Sommartider det sämst för den var ju bara så catchy. Mm. Och de andra två tycker jag var bra. Den tycker jag är bra. Även det här är en bra cover av en... Tydlig ja. är bra jämfört med... Alltså i kombination med de här som vi nämnde förra gången. Covers från den här moderna tider, plötsligt. Mm. Är det Singen, ja, den här är Singen. Mm -hmm. Ja, nej men den där var en stor hit och den där eh, måste vi... Den är ju hemsk att höra. Så måste vi ticka tung. in fortfarande sin <laughs> ja. pengar. Det tror jag. Ja, precis. Danskård och jag vi kommer att mm, den kom. Och sen hade vi en riktig sommardänga. Den kanske den mest... Den här måste ni säga ha sålt mest, tror inte du inte det? Oh. Av alla svenska sommarsinglar. Ja. Då pratar vi om sommaren är kort. Tomatodin. Mm. Mm. Inte mycket att säga om. Det. Jag vet att... Eh, var det Hans Olsson som recenserar? Thomas Ludin. Och det var den här låten eller en annan som låt. Han såg ner den i fotknölarna. Ja, Nej, det här, det här fyller i sin funktion. Ja. Det måste jag ha sålt bra mycket. <laughs> ja. Ja, ja det finns ju med där, men liksom det inte. Det ja. Den måste jag, den är... den, den måste jag ha sålt bra mycket så jag tittar på det ungefär som du ska komma med. <laughs> Att du ska komma med fakta och säga Jo, den sån ju så många ja, men Både den och den här sommartiden det känns bara bara det, är, det är spes... Ska man skrapa bort det här de första gången kanske skulle vara lite roligt Jag vet inte jo, men jag, jag, för jag, mycket. Tycker, jag, jag tycker bara det, det är otäckt Att höra på sommaren i kort På den första din, din, din, din, din, din. Ja. Så kommer. Inte ett mån Vi hoppar vidare Rattatan Det här pratar köpte jag också här var du inne i riktigt. det var min första. Det måste vara, Jag var 16 år. Jag tror jag äntligen hade jag lite pengar, kanske. Konsumtionssväng. Vilka var jag det? hade hört... Det där var första plattan, va? Ja. De släpp, för varje dag hette första singeln. För varje dag som går blir jag svagare min vän. Exakt. Och sen, det var första singeln så jag tänkte jag, men, okej. Okay. Men sen kom nästa, tror jag. Förhanda vis och av avis, den tyckte jag otroligt bra. Mm. Och då då slog jag till. Doktor Kärlek är väl också här. Vad ja, den är det aldrig vad samma ord. Men eh, det var inte så många bra här jag. men det var hade ja, det var det väl också lite så här nytt åt Lusans Lackey, fast lite lättviktigare på något sätt. Mm. Men den, och sen efter kom väl Kom Jack då. Mm då. Nästa platt Den var väl mer mm. Den var som mer producerad den här, Det här kändes mer som ett litet Ett litet keyboardband i källaren Ja Du då, hade du någon? Nej, jag, jag köpte aldrig, jag hade en inspelad vet jag Ja Men det här kändes ju åtminstone i början Som, som mer som ett Svensk variant av Depeche persmod Ja, man trodde ju det mm. Och så var det på Stranded Records Som hade alla de här indie Mm. Hallå hela pressen Tjata noga Var det Portslagerfestivalen? Systena Kemp Ja uh, Från Halmstad Ja de var från Halmstad Och det jag kan säga Om, om de här Det var en gång så Om inte jag nämnde det också På den tidigare Jag satt bredvid någon av de här Om inte över till och Det var Mia Kemp Den här Ljusa. Mm. I ett plan från Övik, då hade de varit på någon... Om det är med... mellanplanet i Övik, de kom typ från Östersund i Mellanland i och sen åkte ned i Stockholm. Så frågan vad de hade gjort där, då hade de varit på någon domare på, på någon sån här talangtävling. Mm. Där har de allt sagt om... om... Bra anekdom. Ja, ja, ja. Jag minns bara. Ja, chatten och... Tänk om du har haft mobil på den tiden Då hade du tagit en selfie, selfie. Ja det, det skulle ju ha varit för, för Med sig fråga. Du brukar inte vara Nej det, nej, ska nej, det, det brukar inte vara Och sen, sen som jag har förstått Så är det ju De flesta tycker att det okej okay att man tar en selfie Jag hör, mm. hörde du nu på, på uh, Värvet Med uh, Vad heter han? Den? den här matglada Ja Edra Blom Edra Blom ja och då, då sa jag en frågan nackdel och man känd mm. sa, Ja men om man ska springa iväg och så ska man med tåg Och så ja, men får man stanna 30 gånger För folk mm. som, som vill ta selfie mm. Och så säger han jag, jag, jag hinner inte, jag, jag, måste, jag måste iväg mm. Och då tyckte han själv Att det var så jobbigt menar, att, att han såg att de blev besvikna Eller ledsna mm. eh, Men då förstår man Om han var ställa upp på kanske inte 30 selfies När han på väg till, till centralen men, men ändå bra många mm. Så förstår man att det är, det är många som gör det Ja Nej, och, och alla som jag hört har hört Har ju sagt att de ställer upp och, och tycker att det är, mm. är roligt Det är ju en nya tidsaltograf bara... Ja Jag har ju i och för sig på Raffe Det, är inte jag... Jag har det på... känns som att det har fler kanske, Jo men Raffe har jag ju Och jag har ju farbror vad han som spelar frass i tårtan <laughs> Farbror Kristoberg. Jag har ju David dubbel Kalle kalla sänder. Så en gammal ja, gammal gammal vad ska men... nej men någon har tagit på er. Mm. Ja. Men vad har jag, vad har jag mer? Jag, jag, jag ska ha, jag har en nån nån till fast jag kommer inte ihåg riktigt. Du är ju många med semikändisar, lite rocksnubbar, har du inte? I Liverpool och så har Ja, kanske. Ja, och så har ju ett på Jagos och sången i Twilight Birds också. Ja, det lyssnade kort Johnny. Mm. Ja, nej sen efter en bok PC Görsild. Och vi hade väl pratat nej. om PC Görsild va. <laughs> ja. ja. Jag har inte läst den. Har du? Nej, men var det PC Görsild som skrev Babels hus? Ja, det. är det. Och den ska man väl läsa. Men jag har inte gjort. Han är läkare. Den. Ja, den här är inte heller deras barndom i Jonmyr då. Jag läste faktiskt en bok, när jag flyttade ner till Stockholm så, så hade jag kommit igång för i lumpen började jag läsa böcker det var lite intressant. Den första boken för jag tänkte att det har varit så mycket tid över jag tänkte, mm. ska, ja, nej den läser jag tro. men att nu ska jag börja läsa böcker och jag läste många, många böcker sedan, men den första boken som jag tog tag i, som jag det här ska jag läsa det var i Strindberg, det Röda rummet Ah, den, är den, är väl... Nej, den är väl inte lättaste Sen, sen efter har jag, har jag läst Vad heter hemseborna Och den var ju ah. jättebra men, Och när jag flyttade till Stockholm då köpte jag mycket böcker Och, och eh, läste Bland annat en bok om Jan Myrdal men det är ju... Om Jan Myrdal? Eller Nej, vad? av Jan Myrdal Och det är ju 30, 30, över 30 år sedan Så att jag minns inte hur det var men jag har ändå läst den Det är dags att damma den här då Barndom, Barndom. Mm. Det är också en bok. Arken. Peter Nilsson. Ingen aning. Singel, Dag efter dag. Chips. Kom den så tidigt. 82. Ja men Lasse Holm. Jag blandar alltihop där. Så I så mm. Bra vibrationer. Det kommer vi senare Jag tror att det är 85. 85. Typ. Okej. Okay. Men de här vann väl? Nej. Gjorde de inte det? Ja, men gjorde de det? Eller i Norge, eller? Nej, de vann ju sen med just den här Elisabeth Andreasson och en norska. Det var ju Bobbys också. Lade Svinge, de vann ju 85. Ja, men just det. bra, cool då. Den här var ju med... Jo, men jag har ju rekat. Jag har ju läst in mig på... Lillkallelin. Ja, det har läst in på på. Två män med skägg. Ja, okej. Nu har du läst in det. Ja, just det. Med Kiki Då Var det så? Ja, nej, men jag läser ju på allting om de här olika åren. Ja. Mm. <laughs> uh, jo, men ja, det här var den stora? Men det känns otroligt mycket Lasse Holm över det, här. Mm. Och det gillar man. Ju. Ja, Lasse. Sen har Keskåtor ju. Du såg bit inlede. Det tycker jag var lite små orden. Nej. Nu var i Rom. Ja, du hänger inte med så mycket i Facebook. Nej. Så tog jag ett kort nu så att åt första gången på åt, liksom, att jag. Jag håller på att ta, med mig, ta mig igenom hela Lazonens text. Ja, ja vad den hette. Peska, nej, det heter någonting annat. La, La, nej, ja. inte. Den i alla fall. Jo, och, och, och det var lite roligt. Jag blev vän på Facebook med Peter Parrott. Jaha, han, från han har ju släppt en Mans. ny platt, låt. Ja, just det. det, det, det, det, det, det är... jag. Ja, jag har inte hört den. Jag, mm. blev, jag blev vän med han i alla fall. Mm. Och så helt plötsligt, ju han tackade ja mm. till vänskapen Och helt plötsligt såg jag, då har han gillat en, en bild En massa random bild mm. Så jag undrar om det är verkligen han Då var det den bilden när vi satt i Rom <laughs> varför, skulle han, varför skulle han gilla, gilla den? Han kanske, han kanske är fan av Lasse Holm, det vet man inte mördaren Filmen, ja Det här är ju det, en Det var lite otäck Eller otäck, men det känns som att vi har pratat om den här Ja men vi vill ju prata om Hasse Alfedsson eller Skarsgården Jo det känns som att vi har pratat om Och just den här scenen Ja Han spelar ju en fruktansvärt otäck En rik här Och sen som har lånat pengar Och så tar han pengarna Den Det är ju han som spelar En Möller också Det är han som kommer Ja det är Hasse Ja, det är han, men han som kommer med pengarna <laughs> Är han som spelar Empe Möller mm. Och då har han kalle. Sålt, kalle, ja, kalle. Kalle. Ja. Och då, då har ju sålt sin ko För att han ska få pengar Och så tar han 200 kronor Jaha. Och, och, och han skulle betala det innan julafton Och han kommer på julafton Och så sitter han Ja, ja men det här, det här är ingenting så slänger han in pengarna i principer, ja, principer. det, är, det är Principer, eller? Jag trodde att det var skarskort som kom med pengarna, men det var det inte Nej Ja, skarsgård eh, eller, en jättebra film ja. och han är ju han är ju själv Hans Alfson. Och så är det körven va som är. Du tänker på filmen Tuppen Marshestad. <laughs> ja men det är inte Maria ju som är det är ju hon som eh... biljardbordet. Ja. Och så bara klappar till ja, i baken ja. så jag är iväg med det. Det var körven. Och så står ju den Skarsgård och titta på. Ja, men så var det. Ja, det jag in i fönstret. Och sen är ju, vad heter det, det är i slut med Tjolodens skådespeleri. Det var liksom, har ju ett punkt med och sådana där scener. Mm. Ja, hon var med i Tuppen, jag tror att den kom senare. Oj, det här. Den här är ju en, en klassiker. Fanny Alexander, Ingmar Bergman. Fantastiskt. En av mina favorit svenska filmer. Gester med gester. Jesmyn ja. programledare Ja, Läns, Läns, Svans, ja. Är jag du tror, det? Jag, jag tror att det där var med i det här blocket eh, var det, det, Inte det kommer mera Men typ nå, något sån där lördagsblock De hade med, med Och då var Jesmyn med som en del Det var 16 Gäste år då J.S. Sundström Då var man ju ute och körde cykel och stod i gator Ja, jag så jag inte jag <laughs> Jag satt inte, jag. <laughs> jag så tuffa, inte jag på Jesmyn <laughs> Sen har vi en aktuell här, det här. Ja, just det. Angla Hund. Hans alltså Andersson, kvinna i Buskeband. Jag just det. Det del med mig så till hunden. Vi <skratt> är väldigt glada, ja. Ola, hur lyckas konstigt, det här äh, kulturella författare, det, det är som ett, ett äh, void. Saga om livet. Lämnat till Det är väl den här fotografen, ja. Med rymden i blodet, Adelson och Falk. Vad är den första platta? Vad är det med Blinka blå och det här? Mm. Det är så otroligt mycket. Just, Eldorado. Mm, just Kjell -Adinge. Kjell -Adinge. Det kändes nästan som att det här var liksom ett band som har gjort för Eldorado. Här. Kjär och galen. Kjär hade... Men nu hade jag, i, jag Hade du den inspelad? Ja, inspelad. Mm. Och jag, jag, jag minns ju, för han spelar ju på i Nipallen i Soleftio, minns jag. Att det var folk som åkte dit från Övig. Jo, är för från här platt, För jag. Det måste vara, det måste vara här. Jag åkte till Sollefteå, såg så efter en platta senare. Men här var det. Jag åkte med Bagger och hans pappa. Till, pappan skjuts upp och stumm ju för att se på Lundell. Mm -hmm. Efter den här plattan. Kjärgålam. Han står. Stod... Ja men här var han ju som lycklig. Det var där han slog han igenom ja. riktigt. att det fanns ju en låt som hette lycklig, lycklig. Öppna landskap tror jag. På den låten Som det blivit blir lite som en nationalsymbol. Som en national så många spelar har det som national så. Jag vet Nej, jag är lite osäker. Men brygga mitt brännvin själv etc, etc, etc. <laughs> Jag som har läst äh, Måns Rivarssons webbort <skratt> Vi <skratt> fick fyra, fyra gånger Och <skratt> ja. du kan min Lundö. Jag kan hela spåren bakom äh, Är det en film? Mamma, Susanne Osten Inte sett Nej, den kan vi lämna Här däremot, i en hand, Magnus Lindberg Ja äh, återkoppla både till Umeå och till Veda Vi spelar i förband till Magnus Lindberg Mm Först en dag på Nordaskolan i Åland där. Och dagen efter uppe i Umeå. Typ, gjorde du det? Coolt. Och satt jag i... Och nu var jag här nere i... Under var kanske jag, vilket jag var i vilket var Umeå. satt jag och snackade med hem på Elén. Han skrev ner... Vad heter det? När man skulle träna paradiddlar heter det. Kommer jag ihåg. Varför? Ja, det var sådana. här jag vet inte vad man jag skulle, skulle ha, ha det till. Men det är en träningsgrej. Höger, vänster, höger, höger, vänster, höger, vänster, vänster. Ja. Men om man skulle ha det till. Skulle man göra det man gjorde en, en fils? Eller man eller tränar träningsgrej? Det har jag ingen aning om. Teknik, Men ändå, jag ska snacka med Hemphild igen. Ja. Och han, han, han var väl tre på Tommy Bolins lista i bästa år Just det. Etta vanilpört från Power Tree och Rush. Ja. Kanadensiska Power 3. Sen blev jag medlem i grimlings. Ja. Ja. Jag såg. <laughs> <laughs> ja, bok. Torgny och Lindgren. Ullmans väg på Helleberget. Ännu en bok du får lägga till på listan. Ja. Fin, fin vi. kultur. Vi har, mer, vi har mer att säga om nästa Trug. grej som är Nöjesmaskinen. Sven Milander och eh, Lotta Engberg på säga, Stina Lundberg. Jag heter Rulle och så har med toa toa Rulle. Mm. Och så hade han glugg, så ja. Jo men det, det gjorde Erik Hag gjorde någonting. Och de, och, de, och de hade det här mat vad hette inte matresan utan Historiätarna. Ja, Historiätarna. Mm. Och då var det typ 80-talet och då, då körde han när jag <laughs> hade, hade målat likadant och det såg ut jag precis. Och så sa han just... Nej, det känns som att det håller inte idag. Mm. <laughs> det var ju Verne och värn som utgick. Och så såg ju Werner ett fängelse. Men vad är det där för någonting, Werner? Ja, det är ett hus med ett zeneri. Jo. Mm. Mm. Där var det slut. Det var det slut. Susanne... Ja, det var slut där, ja. ja. Ja, vi ska inte gå hemma framför dig. Nej. Det var det, det sista. Det tar ett år 82. Jag hade lite lite... Bonusmaterial. Ja, lite bonusmaterial ja. på 82. Jag hade skrivit lite hem. Så det hände ju jättemycket där. Eh, 29 mars. Iron Maiden släppte albumet The Number of the Beast. Som tas upp på nummer ett på den brittiska albumlistan. 19 maj. Då var jag på Musikhuset minns jag. IFK Göteborg i Sverige vinner ju FA-kuppen i fotbollen. Borta besegre Hamburg i Rhein Med 3-0 i andra finalen. Göteborg blir därmed första svenska laget att vinna en stor europeisk kuppen i fotboll. Mm. Eh, Mats Verlander. Just det. Fransk öppna. Den 22 juni och det här har jag hållit på ända sedan i mars eller april läste jag. Eh, de argentinska soldaterna ger upp kampen om och Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher stärker sin ställning hos den brittiska. 11 juli. Italien vinner VM med 3-1. Mot Västbyt från Spanien. Kan du säga mm. något I finalen? av. Eh... Ja. Tardelli. Tardelli, ja han gjorde mål. Gjorde Altobelli också mål. Ska vi låta osagt. Mm. Jag vet ju för det var väl inte Schlach i alla fall. Det var väl 86 till 6 som är Schlach han vann i liga 90. Mm. 86, nej 82 för det var då vad heter han Rossi. Paolo Rossi gjorde 6 Just mål det. i rad. Ja men han gjorde ju i finalen också då. Nej han gjorde ingen mål i finalen. Gjorde inte. Nej han han var på sex mål. Han gjorde tre mot Brasilien där. Ja, han gjorde sex mål i rad för Italien. Just, okej. Okay. Och sen mm. det gjorde han inte nåt. Okay. Ja, minst där också så var det en som heter Conti. Ja, som Hegerfors Ja, han som man kunde kalla för kontri. Du och Hege Forsk ja, ja, är ledare. Eh, 15 august i ledningen för SVT beslutar stänga av Åsa från fram till och hon uttalar sig om löntagarfonderna. Och då har vi också tagit upp här på, på, ja. på podden om löntagarfonderna. Och oktober är då jakten på, där, jakten på främmande ubåtte i Horsfjärden som pågått nära månader blir statlös och avbryts. Mm. E.T. Jag såg det så tyvärr. Bilberg har premiär. Mm. Eh, sex stycken som dog. Det var ju många som har dött. Men jag, jag tog med en mm. som jag känner till. Eh, John Belushi. Olle mm. Hellbom. Mm. Tänk med Astrid Lindgren. Han, han resergerade de här filmerna. Saltkråkan och mm. han gjorde det mesta. Värld skulle du känna till? Kalle Skröder. Jag till. Svensk tennisspelare. Jaha. Ja just det. Henry Fonda, dog han redan då. Han var med i Scodes. Rider. Jacques Tati. Mm. Vad heter den? Var det semestersabotören som han? Och Martin Feldman dog också då? Mm -hmm. Redan 82. till Det skulle vara intressant att veta hur gammal Martin var John Belushi kan inte vara gammal. Nej, han, han dog ju väldigt ung. Han var 30, 25 eller ännu mm. yngre. Ja, det, det. Nej men han var väldigt ung Ja jo, han var väldigt ung Men vi kan ju gissa Och sen ska jag googla och sen ska jag nämna det Jag gissar att han var 32 Vad säger du? Ja då säger jag 29 mm jag kan säga att han var, vad sa du, 29? Mm. Han var 33. Mm. John Biloshi, född 49, död 82. Ja, 137. Och eh, 1982 har vi plöjt igenom mm. komplett. Nu är ni fulla här då. Jag ser framåt 1984. Ser vi fram nu. <laughs> ja. Ja, tack och hej. Hej.